המגביהי לשבת, המשפילי לראות בשמים ובארץ. מקימי מעפר דל, מאשפות ירים אביון. להושיב עם נדיבים, עם נדיבי עמו. מושיבי עקרת הבית, אם אמ הבנים שמחה, הללויה.